Az ellopott légionista. Charles Lor regényét felolvassa a gépész. Bobby koró mély lélegzetet vett, mintha hosszú időt töltött volna a víz alatt majd még egyszer óvatosan körülnézett, és kilépett a páncélszekrényből. Úgy érezte, hogy nagy veszélyből szabadult. Mind a mellett nem volt teljesen nyugodt, valami folytott dűszorította a torkát. Tudta, hogy szamáság mások idegenek miatt mérgelődni, de ha az imént akaratlanul kihallgatott beszélgetés eszébe jutott, szinte rászta az undor. Soha életében nem hallott annyi becstelenséget, mint most háromnegyed óra alatt. Pedig társadalmilag sokszor érintkezett már olyan egyénekkel, akik hosszú időt töltöttek börtönben. Sőt, éppen a börtönben érintkezett velük. Társadalmilag. Beszéljünk róla néhány szót. Érdemes, mert Bobi Koró érdekes egyéniség. Bobi Koró egész életében két dolgot gyűlölt tiszta szívből és elementáris erővel. A részek kocsmárost és a józan rendőrt. A részek kocsmáros nem szolgálja ki elég gyorsan az embert. A rendőr ezzel szemben túlságosan gyorsan teszi ugyanezt. És Bobby Koró, a vén csirkefogó, esemény teljesen zajló életében meglehetősen sűrűn volt dolga mindkét fentebb említett fajtával. Bobby Koróval történt például az az eset, amit a történelem ugyan nem jegyzett fel, de mint elpusztíthatatlan beszédtéma, még ma is foglalkoztatja a párizsi betörő társadalomnak a humoriránti érzékkel rendelkező elitebb rétegeit, hogy egy alkalommal kicsit többet talált inni, mint amennyit el tudott viselni. Ne félre egymást, az elfogyasztott bormennyiség nem a józanság határát lépte túl Bobi Korónál. Ilyesmi soha nem fordult elő vele, hanem a zseb határait. Egy szóval Bobi Koró azon vette magát észre, hogy nem tudja kifizetni a A Bobi Koró úriember volt, és azt az elvet vallotta, hogy a kocsmárosnál adósságot csinálni illetlenség. Mikor tehát megállapította, hogy feltűnően nagy összeget kitévő számláját nem tudja kiegyenlíteni, kiment a kocsmából, körülnézett, aztán betört a rendőrprefektushoz, egyszerűen azért, mert ő lakott a legközelebb, és mert ablakai igen bizalomkeltően sötétek voltak. Bobi koró fél óra múlva visszatért a kocsmába, megivott még egy litert, és odaintette a kocsmárost. – "Fizetek", mondta előkelően. Felolvasta az elfogyasztott ételeket és italokat, aztán így szólt. Nincs elég pénzem, de van itt egy arany tárca. Tegye el, majd hónap visszaváltom. Legyen nyugodt, igazi arany. Épp most loptam a rendőrprefektustól. Oda tolta az elegáns tálcát a halára rémült kocsmáros elé, aki elhülve olvasta a sárgásan csillogó belső oldalra vésett emléksort amelyet a rendőrprefektusi tiszteletre méltó foglalkozással szemben, kicsit tiszteletlenül, de igenkedélyesen és a párizsi alvilág argóban való jártasságára valóan vésett bele egy jó kedvű hölgy. Az én drága prefikémnek. Pluntyikája. Ez az anekdóta, amely, mint említettük, ma is beszéd témája még a párizsi betűrő társadalom elitebb rétegeinek, eléggé jellemzi babúj koró, meg nem alkúvó egyéniségét. Ha még hozzátesszük, hogy fiatalabb korában nagy középsúlyú díjbirkózó volt, amely foglalkozását még ma is élénken visszatükrözi roppant széles vála, ijesztően nagy keze, 44-es bikanyaka, valamint csonka füle, melyet egy kollégája verseny közben valami hirtelen ötlet sugallatára ketté harapott, ha még ezen kívül közöljük, hogy két buzavirág kék szeme állandóan mosolygott hogy a legjobb szívű fickó volt a világon, aki nem tudott koldus mellett elmenni anélkül, hogy pár szútna adott volna neki, akkor megközelítően helyes képet adunk Billy Karóról, ennek a regénynek zömök és enyveskezű hőséről. Bobby Karó ezen a délutánon nem sok kedvet mutatott a munkához. Gyönyörű tavaszi délután volt, amikor a nap bearanyozta a bulvárokat és a plázsokat, Arany sugarakkal csiklandozta a Momárton, és a kvátyél a sétáló fiatal szerelmesek boldog arcát. Olyan tavasz volt, amitől meg kellett bolondulni, és el lehetett lustulni. Bobby Koró az utóbbit tette. Kopott bőrdíványán heverészett, és ingerült lett, ha arra gondolt, hogy neki ezen a gyönyörű napon is dolgoznia kell. Mikor az ember már közelebb van az ötvenhez, mint a negyvenhez, kicsi nehezére esik a munka. Bobby korú arra gondolt, hogy jó volna kiutazni Versailles-ba vagy fontainebleau ahol igen kellemesen lehet eltölteni a napot. Ha hinni lehet a történelmi feljegyzéseknek, az előbbiben 14. lajos, az utóbbiban a nagy Napóleon töltött felejthetetlen délutánokat. A vén Bobby felsúhajtott. Persze könnyű volt a Nap királynak és könnyű volt a császárnak jól tölteni a napokat ezeken az álomszerű helyeken. Az előbbinek a híres szép lavöljé kisasszony kacagott a fülébe, mintha ezüst csengetyűt ráznának, Kár, hogy bicegett egy kicsit szegényke, az utóbbit a büszke kreónő Josephine ölelte magához, utánozhatatlanul puha és kedves mozdulattal. Na igen, ha az ő szegény lújzája élne még, ő sem heverne most itt ezen a nyikorgó bőrdíványon, és nem gondolna a kellemetlen, de nélkülözhetetlen üzletre. Akkor ő is Versailles parkjában, Fontablő erdejében, vagy a híres Mámizon alléba sétálna a felejthetetlennel. Luisa azonban már régen nincs. Mikor is hagyta itt? Tizennyolc vagy húsz éve? Az egyetlen lány volt a Bobby életében előforduló sok lány között, aki megpróbált rendes embert faragni a fékezhetetlen koróból. Talán sikerült volna neki. Sajnos a legnagyobb szerelmek tartanak a legrövidebb ideig. Luiza itt hagyta őt váratlanul és visszavonhatatlanul, és akkor már, ha akart volna, sem lett volna érdemes megjavulni. Bobi Koró feltápászkodott a díványról, egy igen ritkán előforduló köncseppet dörzsölcét hatalmas öklével a szemesarkából, ideges és szégyenkező mozdulattal, mintha a szép Lúza emlékét is el akarnád törölni vele. Aztán vágott nyolc tolvajkulcsot, egy feszítővasat, meg egy vésőt, és elindult. Mindenki látott már egyszer-másszor olyan embert, akinek a mozdulatai, léptei egész magatartása már messziről elárulja a gondtalan sétálgatót, akinek a világon semmi dolga nincs. Az ilyen ember valósággal lebeg. Nem lép energikusan és keményen az alatta lévő aszfaltra, hanem valahogy mindig lengeti és lógatja a lábát járás közben. Kezét viszont a zsebébe dugja, ami ugyan nem illedelmes póz, de annál kényelmesebb. És fütyűrész. Ha magyar, akkora csak egy kislányt fütyüli, ha angol a type ha amerikai, akkor az Old Mississippi songot. Ha francia, a Marseilles-t, vagy egy kármánynyolt, esetleg a Párizsban huncut a lányit. Az a zömök és rettentően szélesváló úriember, aki e pillanatban az előkelő villanegyetben sétál zsebre dugott kézzel és fentjelzett lebegő járással, egy kármánynyolt fütyöl. Időnként gyors és éles pillantást vet az egyik nagyon jóképű, magas földszintes villára, aztán ugyanolyan gyors, de minden átfogó pillantással végig söpri az utcát. A villasor meglehetősen néptelen. Bobby Koró azonban elégedetlenül vonogatja hatalmas vállát. Ott az utca végén valaki közeledik. A fene egyemek, annak is pont most kell jönni. Már egy órája sétálgat itt, de még nem tudott kifogni egy kis tiszta levegőt nem, nincs semmi baj, az idegen befordul az utcasarkon, korom még egyszer körülnéz. Itt a kedvező pillanat, teljes a szélcsend. Egyszerre megelevenedik. A gondtalan lebegő járásnak vége. Most csupa energia és gyorsaság az egész ember. Medve testétől egészen hihetetlen és váratlan könnyedséggel tornásza fel magát a villa alacsony kerítésén. Lehuppan a földre, és villámgyorsan gyorsan bevágódik egy bokor mögé. Na, Idáig eljutottunk. Mormogja elégedettem. Körülnéz. Semmi mozgás, semmi lesz. A villa olyan elhagyatott, mint valami régi várom. Hiába az ő értesülései mindig pontosak. A hosszú zsan, akitől a tippeket vásárolja, eddig még sohasem tévedett. A hosszú zsan az alvilág legjobb vizslája. Mindig kiszaglásza a leghasználhatóbb lehetőségeket. Mostanában ugyan a munkabéremelést kért, de már a 18. pofonnál belátta, hogy tévedett. A villa Montpellier bankári. Egyedül lakják. Az asszony Trauilbe utazott egy kis üdülésre. A bankár üzleti útra ment. A cselédséget szabadságolták. A házmester süket. Lehet ennél kényelmesebb megoldás? Még egyszer körülnéz, aztán gyors léptekkel a nyitott ablakos suhan. Két-három erőteljes mozdulat, és már el is érte az ablak párkányt. Egy lendületes ugrás, és bent van a villában. Bobby Koró megállt egy pillanatra a függönyel eltakart ablak mélyedésben. Elővette hatalmas, piros kockás zsebkendőjét, megtörölte vele izzadó homlokát. Idáig remekül ment minden, még a tolvajkulcsokra kulcsokra sincs szükség. Bobby megvetően elmosolyodott, mikor arra gondolt, hogy kollégái zöme az éjszakát tartja a betörésre alkalmas egyetlen biztonságos időpontnak. Samárság, gondolta Bobby. Buta beszéd. Éjszaka kettőzött gonddal vigyáznak a rendőrök. Éjszaka minden lépésnek és minden zörejnek kétszeres vízhangja van. Egy ilyen kellemes, csöndes, idegzongító tavaszi délután többet ér a legsötétebb éjszakánál. És most gyerünk. Bobikám kis szívem, ön szerencsés csillagzet alatt született. Szívesen engedelmével gratulálok. Elővette a kockás zsebkendőt. Férevonta nehéz bársonyfüggöny egyik szárnyát, belépett a szobába, és egyenesen a páncélszekrényhez ment. Nagy szakértelemmel dolgozott. Mikor a páncélajtó felpattant, az órára nézett, és elégedetten bólintott. Nyolc hm? perc. Országos rekord. Kár, hogy a rövid távú fúrás országos rekordját nem hitelesítik. Egyszerre felfigyelt. Az öregek, amelyekre figyelmes lett, félreérthetetlenek voltak, és lassanként hangokká fejlődtek. Rosszalóan hümögött, Néhány percig gondolkodott, és bebújt a páncélszekrénybe. Ideje volt. Bobby érezte, hogy igencsak benne van a kutyaszorítóban. Itt most halálos és dermet mozdulatlanságban kell maradnia, különben baj lesz. Roppant nagy baj. Két ember lépett a szobába, egy férfi és egy nő. Otthonosan mozogtak, mint akik itthon vannak. Bobby megdermedve figyelt. Visszafojtott lélegzettel és hangtalanul káromkodott, mert felismerte Montpellier bankárt, a híres istáló tulajdonost, akit nem egyszer látott már a turfon. A nő meg minden valószínűség szerint a felesége. Megáll csak, zsám, gondolta fogcsikorgatva. Amilyen hosszú vagy olyan széles leszel, mert paracsintává a alatt. Ilyen helyzetbe hozni az embert. Jú, ez a nő pont erre jön. Ha széthúzza itt a függönyt és világosságot csinál, meglátják, hogy nyitva a kassa. No, adj ő öreg, Bobi. Viszontlátásra a rendőrségem. Hát igen, a helyzet egyre romlik. Az asszony, akit Bobby Montpellier bankár feleségének vélt, valóban ahhoz az ablakhoz igyekezett, hogy széthúzza a függönyt és bebocsássa a fényt az első tétített szobába. Mozdulatai határozottak, energikusak és félreérthetetlenek. Bobby lehunta a szemét. Imádkozni próbált, derettentő zavarában összekeverte az imát az egyszer egyel. A jóisten azonban nem mindig helyes sújt az imák szövegére. Az őszinte szándék kedvesebb neki, mint a GPS kivétel. Az asszony már is kinyújtotta kezét a függöny után, amikor a bankár megszólalt. – Ne bátsd azt a függönyt, Lucille! Nem akarom, hogy megtudják, hogy itthon vagyok. Majd felgyújtom inkább ezt az álló lámpát. Nem fontos, hogy esetleg a feleségen fülébe kerüljön valami. Az asszony visszafordult. Enyhe fény öntött el a szobát, de ez a fény nem hatolt el a pénzszekrényig, és Bobi hálatelten nézett az ég felé. Most, hogy megmenekült a leleplezéstől, nyugodtabban áttekinthette a helyzetet. Ez a nő, ez szerint nem a feleség, gondolta. A hosszú zsan tehát legalább ebben nem tévedett. A és ünnepélyes aktusa ezúttal elmarad. – Ülj le, Lucille! – hallotta ismét a bankár hangját. – Ülj le, és beszéljük meg alaposan ezt a dolgot! Az asszony lassú léptekkel ment az asztalhoz. Bobby a vén csirkefogó, aki most menekült meg csodálatos módon a haláltorkából, de aki még ilyen körülmények között sem tudta megtagadni javíthatatlan bűnös természetét, elragadtatva nézte a pompás alakot, sőt, halka csettintett is a nyelvével. A doktornak receptre kéne írni az ilyen nőket, gondolta, hogy minden patikában meghaphassa az ember. Lüssil közben cigarettára gyújtott, és várakozás teljesen nézett a férfira. – Meg kell beszélnünk azt a... ezt a... dolgot! – ismételte mompölőjé kicsit bizonytalanul. Az asszony váratlan és indulatos mozdulattal ütötte le cigarettája hamuját. Hangja élesen csattan. – Szeretném tudni, mit kell ezen újra megbeszélni. Már éppen eleget beszéltünk róla. Unom a dolgot. És unom ezt az egész huzavonát. Megelégeltem már, hogy úgy lebegjek állandóan, mint Mohamed koporsója. Ez a vég nélküli bizonytalanság az idegeimre megy. – Nézd, szívem! – kezdte ismét a bankár, de az asszony az asztalra csapott. – Nézd, ne szívem ez! Torkig vagyok az ügyefogyott kifogásaiddal. vett tudomásul, hogy férhez akarok menni. Rendeznem kell végre a társadalmi helyzetemet. És ha te nem mértóztatsz elvenni, hát majd elvesz más. A bankár izgatottan felugrott. – Ne fenyegetőd! – Felesleges! – nagyon jól tudod, hogy nem akarok és nem tudok nélküled élni, de mit tegyek, ha nem tudok elválni a feleségemtől? Utóvégre nem tehetem el lábalól. Bobby lehunta a szemét. Mérhetetlenül unta ezt a veszekedést, és magában pokoli szidalmak áradatát zuhogtatta a két mit sem sejtő embernyaka közé. Egyszer valaki stopper órával megmérte Bobi korók Szava hihető ember volt, és becsület szavát adta, hogy a vén betörő megszakítás nélkül öt perc és tizenöt másodpercig káromkodott, de úgy, hogy a legöregebb konfliktuslovak háta is végig tőle. Ha valaki ebben a pillanatban ott állt volna Bobby mellett, megállapíthatta volna, hogy az öreg rekordformában van. A szobában egy pillanatra támadt, Aztán újra megszólalt az asszony. – Eltenni lábalol? – Látod, ez volna a legjobb megoldás. – Jó, jó, nem eresz rám ilyen szemeket, csak tréfáltam. – Na, ne haragudj, drágám! Bobi kinyitott a szemét, és kipillantott a résen. Megnézte az asszony szép, de túlságosan kemény vonaló arcát, és megállapította, hogy nem tréfált. – Te magad is nagyon jól tudod, kedves, hogy rettentően nehéz helyzetben vagyok, mondta a bankár. – Juliet nem akar válni, de ha a legjobb esetet vesszük, és feltesszük, hogy akarnak, még akkor sem tehetnék semmit. Lucille felkapta a fejét. Miért? Igen jelentős hozományt hozott magával a házasságba. A vagyonunk viszont közös szerzemény. Ha vállást az én hibámból mondanák ki, ezt a pénzt vissza kellene adnom neki, illetve horribilis tartásdíjat kellene fizetni. Na és? Tudtam, ma gazdag vagy. Gazdag? Ez egy kicsit túlzás. Fogalmazzuk meg így. Nem vagyok szegény. De az is csak papíron van így. Minden pénzt az üzletembe fektettem a bank alapjában inogna meg, ha ilyen összeget vennék ki. Hozzá kell tennem, hogy ha olyan tartásdíjat kellene fizetnem, amilyenről beszéltem, ez a jövedelmem felét emésztené fel. Te sínylenéd meg. Össze kellene húznunk magunkat. De van még valami, ami sokkal fontosabb. Cézár bácsi végrendelete. Ha az én hibámból mondják ki a vállást, akkor még az enyémnél is nagyobb vagyont veszítek el. Tudom, hogy ez sem közömbös neked. Hát akkor... Ezt a megoldást ki kell kapcsolnunk. Ilyen formában szó sem lehet a dologról. Ezt a vállást a feleséget hibájából kell kimondani. A bankár összecsapta a kezét. Zsüli hibájából? Ha, ezen nem kell. Hát van neked arról fogalmat, hogy Zsüli-et milyen becsületesen él? Ahhoz, hogy az ő hibájából válasszanak el bennünket, először is hiba kellene. Zsüli rendes, becsületes, uri hűséges, nem tart szeretőt és... Ezt az utóbbi meghatározást elengedtem volna, mondta hidegen az asszony. Szörnyű megjegyzéseid vannak, Pokolian tapintatlan vagy. A feleséget inflagranti kell érni, tehát inflagranti fogod érni, de csak bízzál rám mindent. Vannak barátaim nekem, és köztük akad egy-kettő, aki jó pénzért elvállalja a dolgot. Kellemes barátaid vannak. Na mindegy, hát akkor megegyeztünk. A kivitet bízd rám. Minden esetre adj majd pár ezer frankot, költségeim lesznek. Légy szíves, mondd meg, hol van a feleséget, hol lakik, és meddig maradott. A bankár végig a frissen borotvált arcát, aztán vállat volt, és szintelen hangon mondta. Travilben van. A rózsalugas hotelben lakik. Három hétre utazott el. Mik a terveid? Bízd rám dolgot, fiacskám, megtudsz mindent idejében. Most pedig légy szíves, kísérj haza. Elmentek. Bobi Koró nagyot nyújtózott és nagyot lélegzett. Kilépett a páncélszekrényből, körülnézett a tágas szobában, majd kellőképpen biztosította magát a kintről jövő esetleges meglepetések ellen. Kényelmesen levetette a kabátját, egy székre helyezte, aztán leült az asztalhoz, és az előtte lévő nyitott ezüstdobozból kivettett cigarettát. Alapjában véve érdekes és változatos ez az én mesterségem, gondolta, míg rágyújtott. – A legkülönbözőbb embereket ismerhetem meg. – Hát, ami ezeket illeti, itt? <gül> – a férfi mafla. Az asszony pedig veszedelmes bestia. – Na, a többi nem érdekel. Csak csinálják ezek a piszkos játékukat. – Semmi közöm hozzá. Legfejebb azt szögezem le, hogy becsületesebb embert is küldtek már 15 évi kényszer munkára a Pokolszigetre. – Na, most pedig nézzük, miből élünk. – Gondosan összehajtott kis vászonzacskót vett elő nadrágja hátsó zsebéből. Megállt a vitrin előtt, és gyönyörködve nézte a nagy szakértelemmel összeválogatott műtárgyakat. Gyönyörűek, állapította meg elégedetten. Esküszöm kár az ilyen fogónak, mint én vagyok. Jobb gazdát érdemelnének. Igaz viszont, hogy nem sokáig lesznek nálam. Miután eként megnyugtatta magát, minden további tűnődés helyett feltörte a vitrin. Az egyes darabok rövidesen eltűntek a vászonzsák mélyén. Bobby undorral gondolt öreg és műveletlen orgazdájára, aki csak a nemes fémet hajlandó megvenni. Fájó szívvel tolt félre egy mink dinasztia beli porcelánvázát, és egy gyönyörűen faragott fehér elefánt akadta a kezébe. A legszebb elefántcsontból. Ezt már nem volt szíve otthagyni. Ha nem kell annak, a vén hülyének legfejem elteszem magamnak. Gondolta, és gyöngéden tette a zsákba az arany és ezüst tárgyak mellé. Mire kiürítette a vitrint, megtelt a zsákocska. Körülnézett a szobában. A nagyobb tárgyak nem érdekelték. Az íróasztalhoz ment, és feltörte a fiókot. Azt remélte, hogy némi pénzt talál benne, de csalódott. Haj, haj, állapította meg. Nehéz ott lopni, ahol a gazda nagyobb gazember, mint a betörő. Azt hiszem, nem túlzok, amikor ezt leszögezett. Amint észrevehetjük, Bobi nem csak egy mondat, hanem egy szó közepén szakította meg gondolatmenetét. Ha figyelmesen követjük pillantását, megállapíthatjuk, hogy ez a pillantás egy az íróasztal szélén álló ezüstkeretes női fényképre szegeződik. Sokáig tűnődve nézte a képet Bobi Végre felrezzen tűnődéséből és a kezébe vette. A kép alján aláírást látott. 1936. november 2. Zsüliett. A bankár felesége, mondta Bobby hangosan és újra nézegetni kezdte a mosolygó, kedves arcot. Hát ez egyenesen fantasztikus. Ha az arc alsó részét letakarnám, hogy csak a szemet és homlokot láthassam, meg mernék esküdni rá, hogy lújza. Ilyen hasonlatosságot még nem is láttam. Lújza, az ő kedves és halkszavú Luizája, aki kint fekszik a perlasen temető egyik szeliden domborodó sírhantja alatt. Lújza az egyetlen nő az életben, akit vad és fékezhetetlen szíve egész melegével szeretett. És ez az ismeretlen, soha nem látott dáma így hasonlít rá. Csendesen beült az íróasztal előtt álló karosszékbe. A képet még mindig a kezében tartotta. Ez a hatalmas, félelmetes erejű, izmos kéz most remegett. Ismét közelemelte arcához a képet, és érezte, hogy a szeme elhomályosodik. Átlag minden húsz évben egyszer fordul elő a bobby féle emberekkel, hogy könyszökön a szemükbe. Ma azonban ez már másodszor történt meg vele. Öregszem, gondolta egy pillanatig, de azután megint csak a képpel foglalkozott. Eltolta magától, ismét közelebb emelte, letette, újra felkapta, figyelmesen és szeretettel nézte, és érezte, hogy a szeme még mindig homályos. Bizony eltartott vagy öt percig Bobby korú gyenge pillanata. Besúrranó tolvajnál az ilyesmi meg lehetősen veszélyes luxus. Bobby azonban nem törődött a veszéllyel, mint egy megszállott bámulta a képet, és amikor magához tért, az asztalra csapott. – Ezt az asszonyt akarják ilyen piszok módon átejteni? – mondta keserűen. – Ezt az asszonyt, aki így hasonlít Lújzához? Hát nem, ebben még lesz némi beleszólás az öreg Bobinak is. Egy ilyen véletlen nem is véletlen már, hanem végzetszerű. Még egy pillantást vetett a képre. Ne féljen semmit, kis nagy sátka. Az öreg Bobby megmenti. Az öreg Bobby különlegényekkel is elbánt már, mint a maga tisztelt férje, az a mocskos alak. Hát, megmentem magát, mert Lujzára emlékeztet, és mert azt hiszem, hogyha Luiza élne, biztosan örülne ennek az elhatározásomnak. Összekapkodta holmiát, hóna alá vette a zsákot, zsebrevágta a fényképet, kimászott az ablakon és eltűnt az alkonyatban. Így lépett be ebbe a történetbe Bobi Koró, betörő és ex-birkózó bajnok, kizárólag azon az alapon, mert egy asszonynak a szeme hasonlított egy másik asszonynak a személyhez. Julie Montpellier, a rúzsalugas hotelbárjában ült, időnként cippantott egyet az előtte álló koktélos pohárból szalmaszálon keresztül és jókedvűen nevetett Gia pokoli a rossz játékain. Gia Crock szörnyen hosszú és rettenetesen csontos fickó volt. Mindennel a világon foglalkozott, amivel pénzt lehetett keresni. Angol volt, sőt, skót volt, de a pénz csak addig tisztelte, amíg birtokába nem jutott. Mihez az ő zsebébe vándorolt, megszűnt előtte minden respektusa. Ehhez mérten aztán igen sokszor jutott el az anyagi tönkig, de ez egy cseppet sem zavartak. Ilyenkor jól kiélódta magát, és reggel pompás ötletekkel vágott neki az új pénzszerzésnek. És mindig eredménnyel. Egyébként már volt szetvazász, autóbusszsofőr, urasági inas, filmoperatőr, újságíró, személyi titkár, alkoholcsempész, fegyverkereskedő és boxtréner. E pillanatban viszont a békés de rendkívül jövedelmező régiség kereskedéssel foglalkozott. Ha hozzá még, hogy a régiség kereskedéshez való tőkét, két szemét lapát közvetítésével kereste, megállapíthatjuk, hogy Gio Croc nem válogat az eszközeiben, és nem szégyel semmiféle munkát. Gio Croc életében először szerelmes volt. Szerelmes, kitartóan és reménytelenül, mert noha úgy szólva, minden nap és minden este együtt lehetett a kedves, szép és bámulatosan törékeny Juliet montpellier egyetlen lépéssel sem jutott előre. Most is, ezen az estén, amint ott ültek a bárasztalnál, és Gio elkeseredését pokoli szójátékokba folytotta, most is úgy volt, mint egy hét óta minden nap. Az asszony egy pillanatig sem titkolta ugyan, hogy ez a nyurga, jókedvű és szemű fiú rokon szenves neki, de itt aztán megállt minden. Gio Krok most abba hagyta a szóvicceket és elkomolyodott. Úgy mondta, mintha valami rég megkezdett vitát folytatna, és valami rég elhangzott ellenkezésre felelne. De hiszem, maga nem is szereti a férjét. Zsüli csendesen ingatta a fejét. Nem, Gio, nem szeretem. Sőt, tovább megyek, ő sem szeret engem. De ez nem jelenti azt, hogy akkor én már nem lehetek becsületes és tisztességes asszony, és az sem jelenti, hogy akkor már ízléstelenségre kelljen ragadtatni magam. Nem szeret engem, kérdezte szomorú Gio. De szeretem, felelte őszintén az asszony. Kedves és szenves fiú. – Szívesen vagyok magával. – De ez nekem nem elég. Zsüli tehetetlen mozdulatot tett. – Mással sajnos nem szolgálhatok. Most pedig hagyjuk abba Gio. Holnap, ha akarja, tovább beszélgethetünk. Most megyek aludni. Gio felkísérte Zsülit a hotelba. Kezet csókolt az asszonynak, és egy pillanatig tűnődve nézett utána, amikor becsukódott mögötte az ajtó. Aztán elindult szobája felé. Juliet Montpellier megállt a tükör előtt. Lassú, nyugodt mozdulattal levette nyakáról gyöngy és kikapcsolt két kapcsolata ruháján. Bocsánat, madám, szólalt meg e pillanatban valaki a szóba sarkában lévő hatalmas fotelből. Ne folytassa, mert attól tartok, hogy mind a ketten zavarba jövünk a végén. Julie felsikoltott, és szívére szorított kézzel a hang irányába fordult. A fotelból középtermetű, 45-50 éves, rettentően szélesfálú, szelit tekintetű férfi emelkedett fel, aki erre a szokatlan időben való látogatására meglehetősen rikító eleganciával öltözött fel. Sötétkék ruhát viselt, sárga cipőt, drap inget és zöld nyakkendőt. Ezt a váratlan színösszállítást egy, a szivasz zsebből kilógó, hatalmas tűzpiros zsebkendő egészítette ki. Kicsoda maga, hogy kerül ide? Mit akar? kérdezte Zsüli remegő hangon, és keze a csengő felé siklott. Minden kérdésére felelek, asszonyom, szólt az éjszakai látogató. Feltéve, hogy időt enged rá, és leveszi kezét a csengő gombról. Zsüli egyszerre megnyugodott. Talán a férfi nevető tekintete, talán a barátságos cseppet sem fenyegető hangja nyugtatta meg. Elvette kezét a csengő gombról, és előrelépett. Tessék, beszéljen, mondta egyszerűen. – Köszönöm. – Tehát először is a nevemre kíváncsi. A nevem Bobby Karol. – Igen, Karol. – Emlékszik ön, Madame, arra a mérkőzésre, amit 30 évvel ezelőtt vívott Bobby Karol provenci birkózó bajnok Igor Oraneffel Bulgária tigrisével. Zsüli elmosődött. – Nem, nem hinném, hogy emlékszem. 30 évvel ezelőtt még nem éltem. Bobby rettentő zavarba jött. Ó, bocsánat, gondolhattam volna, ezer bocsánat, nagyon ügyetlen vagyok. Nem tesz semmit, mi csak azt akarom megérezni, hogy tudomásom szerint Bulgáriában nincsenek tigrisek. Igor ne volt az utolsó, polintot higgattam, Bobby, de az én kezemben ő is bárányá változott. A mérkőzés vége felé már végetett is. Zsüli Montpellier azon vette magát észre, hogy itt áll éjfél után fél egykor a hotelszobában egy idegen emberrel, aki betört hozzá. Itt áll és barátságosan cseveg. Sőt, nevedgél. Kérem, mondta. Még mindig nem tudom, hogy hogy kerültem ide, és mit akarok. Már mondom is, kérem. Megvalom őszintén besúrrantam, mint valami tolvaj. És hogyan sikerült? Hogyan tudta ezt megcsinálni? <gül> Könnyen. Tudni csak ugyan tolvaj vagyok. Az lehetetlen. – Miért? – kérdezte Bobi sértődöttem. Hát ki tudott volna rajtam kívül ilyen simán, zajtalanul és láthatatlanul betörni? Talán a füttyös David? Vagy a feldezsakt? – Nem ismerem ezeket az urakat, és nem akartam megbántani magát. Megvallom, nem vagyok szakértő. – Kérem, kérem, nincs semmi baj, ha megengedi most a rátérek jövetelen végső céljára. Azért jöttem, hogy megmentsem önt, asszonyom. – Megmentsen? – Engem? – igen, igen. Nagyon jó volna, ha megengedné, hogy leüljek. És persze, ha ön is leülne. Kicsit hosszadalmas volna, ha állva kellene elmondani az egész ö, izét. – Kérem, foglaljon helyet. Nagyon figyelmetlen vagyok. Már régen ülnie kéne. – A rendőrsének is ez a véleménye. – Énni. – Hát kérem, én tegnap délután fél ötkor betörtem önökhöz. – Micsoda? – – Ó, ne tessék felháborodni, élni csak kell, és különben is kizárólag csak a vitrint tűrítettem ki. Zsüli akaratlanul is elmosolyodott. – Nem mondhatnám, hogy ezt úzottam megnyugtatna, de azért csak beszéljen, kérem. – Azt mondtam, hogy igazolni akarom magam. Miért osztassék ezt megnézni? Zsüli érdeklődve hajolt előre. – Az én fényképpen mondta csodálkozva. – Igen, madam, az önképe. És ez a kép kettős célt szolgál, bizonyítja, hogy igazat mondok, és megakorja itt létemet. Ön e fénykép miatt tarthatja kiváló szerencséjének, hogy a e pillanatban itt ülök. De kérem! Oh, bocsánat! Ne gondolja, hogy beleszerettem önbe a fényképen keresztül. Ez igen könnyen lehetséges volna, de én már nem vagyok abban a korban, hogy beleszeressek valakibe. Még kevésbé egy fényképbe. Ellenben kis szünetet tartott. – Ellenben – folytatta aztán – amikor kihallgattam akaratomon kívül ezt a kis összeesküvést, amit ön ellensződtek, megláttam ezt a fényképet. – Megengedi, hogy rágyújtsak? – Tessék, itt van a dobozban. Oh, – Köszönöm. – Tudja, madám volt egy lány, akit nagyon szerettem. Ha ő élne, akkor én most nem lennék itt. Becsületes fűszerkereskedő, asztalos mester, vagy utazó volnék, nem pedig betörő. – Ha ő élne. Sajnos azonban meghalt. Már nagyon régen. Talán már húsz éve is van. De azért nem felejtem el soha. Vannak az embernek ilyen bolond érzései, amelyek kísérik egy életen át. Egyszerű ember vagyok, de szívem azért van. És ennek a szívnek egyetlen lakója még mindig ő, Louisa. És most azért vagyok itt, mert ön, madám, hasonlít az én szegény Lújzámra. Hasonlítok? Ne haragudjam, talán merésség, hogy ezt mondom, hiszen a kis csak egyszerű kislány volt. De mégis hasonlít. A szeme és a homloka egészen olyan. Most, hogy életben is látom, még inkább megállapíthatom ezt a feltűnő hasonlatosságot. Vannak ilyen véletlenek. Ezen én nem is töröm a fejem. Elfogadom, mint tény. Talán nem tudom olyan jól megfogalmazni, amit mondani akarok, de ön úgy is megérti. Én a Luisa emlékéért, emléke miatt teszem, amit teszek, és felajánlom szolgálataimat, ha megengedi. Köszönöm, ez, ez egész jó dolog, igazán megható. El is fogadom, amit kínál, ha megmondja, hogy milyen veszély fenyeget. Persze, hiszen a legfontosabbat még mindig nem mondtam el. Csak locsogok itt, mint valami vénasszony. Hát figyeljen csak ide! Férje és férjének barátnője minden valószínűség szerint már holnap ide érkeznek. Hogy miért, azt is mindjárt elmondom. Előrehajolt a széken és beszélni kezdett. Elmondott mindent töviről hegyire. Zsűli eleinte csodálkozva, aztán iszonyodva hallgatta. Mikor koron befejezte a történetet, az asszony sápadtan takarta el az arcát. Szörnyű, suttogta. Ez igazán szörnyű. Hielbecsdelensége. – Most mit tegyek? – Most? – felelte koró. Most nem kell kétségbe esni. Ez az első teendője. Azt mondtam, hogy megvédelmezem, és amit az öreg Bobby mond, arra mérget lehet venni. – Szabad rágyújtanom még egy cigarettára? – Szabad. Sőt, én is kérek tüzet. Megvalom ideges lettem egy kicsit. Ezen talán nem csodálkozik. Oh, – Ó, idegeskedni nem kell. Inkább azt mondja meg, hogy mennyire van ezzel a Gio rokkal. A bomba csapott volna hirtelen és váratlanul a csendes hotelszobába, zsüli akkor sem rémült volna meg jobban. Pillanatok teltek el, amíg meg tudott szólalni. De monsieur, Koro, ez. ez. ne ragadjon az indiszkréció érmán. Be kell látnia, hogy ha szolgálatára akarok lenni, akkor tudnom kell, mivel tölti napjait, és kivel érintkezik. Kénytelen voltam tehát egy kis nyomozás félét folytatni. Az ilyen munkához a rendőrséggel való évtizedes, mondjuk üzleti összeköttetésem révén van némi rutinom. Kérdésem miatt egyébként szégyenkezni sem kell, mert amit megtudtam, nincs is szégyelni valója. Zsüli elpirult a fülető vég. A vén betörő gyönyörködve nézte. Amióta szegény Luisa meghalt, nem láttam így elpirulni asszony félét, mondta meghatottam. Már most legyen őszinte Bobbi bácsihoz. Mintha az orvosával beszélne. Zsüli lassan hátradőlt a széken. Elnézte ezt a derűs, holdvilágképű, nevetős szemű, mészáros külsejű embert, aki ilyen váratlanul belecsöppent az életébe. Az első ember volt, aki nem akart tőle semmit a világon. Önzetlenül a segítségére siet, és semmi más indító oka nincs, mint egy lelki kényszer. Egészen fiatalon ment férhez. Házassága üzletházasság volt. Nagybátyja, aki egyben gyámja is volt, ki erőszakolta, hogy menjen nőül Montpellier bankárhoz. Férjét egyetlen pillanatig sem szerette. Barátai és barátnői nem voltak, így ezután még inkább érthető, hogy valami melegség öntötte el a szívetáját, mikor a jó indulatú és biztatóan a mosolygó mobit nézte. Őszinte leszek magához, műszi jökoró, és örülök, hogy egyáltalán őszinte lehetek végre valakihez. Mire kíváncsi? Szereti ezt a nyakig lábangolt? Zsüli lehajtotta a fejét. Alig halhatóan suttogta. Szeretem. Na, jól van. Majd ezt is rendbe hozza az öreg babi. Egyelőre maga ne is szóljon semmit neki erről az egész dologról. Arra is meg kell kérnem, hogyha nehezére esik, és most egy-két hétig redukálja a minimumra a vele való találkozást. Most megyek. Egyfelől bizonyos lehet. Én mindig kéznél vagyok, ha baj van. Soha ne ijedjen meg. Nagyon köszönöm, kedves Musiőkoró. E, igaz, még valamit. Azokot e, már úgy értem, hogy a férje meg az asszony valami örökségről beszéltek, amit igen, tetemes vagyonként emlegettek. Ez kisé homályossá teszi előttem az ügyet. Nem mondana el belőle valamit? de igen, nagyon szívesen. Őszintének kell lennem az egyetlen emberrel szemben, aki önzetlenül a segítségemre siet csak néhány szót, hogy mégis mindenről tudjak, aminek hasznát vehetem. A történet egyszerű, ha nem is mindennapos. Néhány hónappal ezelőtt meghalt egy nagybátyám, Cézár bácsi. Több mint 5 millió franknyi vagyonát rám hagyta, de egészen különös föltételt szabott ehhez. Cézár bácsi ugyanis minden gazdagsága mellett nem volt boldog, mert élete folyamán három különböző feleségétől kellett elválnia, így azután érthető, hogy meggyűlölte az elvált asszonyokat, különösen, ha a vállást az asszony hibájából mondják ki. – Ez érthető, bólintott Bobby. Nos, a végrendeletében azt a kikötést tette, hogy csak egy év múlva juthatok a vagyonhoz. – Három éve, hogy Montpellier bankár felesége vagyok, és… Cézár bácsi szerint a negyedik év a legkritikusabb. Válás szempontjából. Az asszonyok számára. A végrendelet szerint csak abban az esetben kapom meg az 5 milliót, ha az említett türelmi év alatt nem válok el a férjemtől, vagy ha ez mégis elkerülhetetlen volna valamilyen okból, akkor a vállást nem az én hibámból mondják ki. Bobi sűrűn bólogatott. Á, vagy úgy, most már értem. A ravasz dolog. Ezeknek az embereknek tehát háromszoros okok van, hogy magát beáztassák. Ötmillió nem kis összeg, és most már sokkal nagyobbnak tartom a veszélyt, mint amilyennek eleinte tartottam. Felállt, megfogta az asszony keskeny fehér kezét, amely valósággal elveszett hatalmas tenyerébe, és gálásan megcsókoltak. Az asszony egy mozdulatot tett az ajtó felé, de a betörő megrázta a fejét. Hát <gül> ez szó sincs róla, csak nem gondolja, hogy évfél után két órakor kimegyek az ajtaján, hogy meglásson valaki, és rossz hírét keltsék. esetleg annak a nyurgas útnak is a fülébe jusson. <gül> nem, én már csak arra távozom, amerre jöttem. Nyugodt léptekkel az erkély ajtóhoz ment, és kinyitotta. Kilépett az erkére, és óvatosan körülnézett. Szemlével meg volt elégedve, mert bólintott és gyors mozdulattal felpattant a korlátra. Zsüli rémülten figyelte, milyen biztosan mozog a két emeletnyi mélység felett. A volt birkózó bajnok ruganyosan lendült át a szomszéd erkére, majd egy harmadikra, amíg a nyitott lépcsőházi ablakhoz nem jutott. Kezei függeszkedve, biztosan és nyugodtan átevickélt az ablakig, és eltűnt a megkönnyebbülve felsóhajtó Zsüli szemei elől. Zsüli Montpellier másnap levelet kapott Bovitól. A levelet, melyet küldője egy kitépet naptárlapra férkantott, az asztalán találta, amikor ebéd után feljött a szobájába. Menjen el öt órakor a Hotel Excelsior halljába. Tegyen úgy, mintha keresne valakit, vagy egyszerűen uzsonnázni akarna. Ott fogja találni a férjét, akinek barátnőjével Lucille chantal van randevúja a jelzett időben. Azt hiszem, a maga megjelenése némi zavart okoz majd. – Koró. – Megkezdődött tehát a harc, gondolta Zsüli, míg a toalettasztal előtt ülve készült a délutáni találkozásra. – Azt hiszem, jó lesz még egy kis pirosat tenni az arcomra, mert meglehetősen sápat vagyok. – És ez a Bobi? Istenem, mit csinálnék kenélkül a a derékember nélkül? – Minden átmenet nélkül Gio Krok jutott az eszébe. – Szegény fiú, gondolta. – Hogy elkeseredett, mikor lemondtam a mai találkát? Valamiképpen meg kellene vele értetnem, hogy egy kis szünetet kell tartanunk, amíg ez a dolog eldől jobbra vagy balra, vagy amíg... Jú, de szerencsétlen vagyok. Leborult a toalett a szélére, és csendesen sírni kezdett. Egész testét rázta a hangtalan zokogás. Hosszú percekbe került, míg legyűrte az újra és újra előtoluló könnyeket, és folytatni tudta az öltözködést.